Antxe Entz esan aierarazi. Antxeeta irratia, urtero urtero aurbaten ilusio berarekin. Emen leeta baketa Anttzeta irratia Eukaldunezko garelako. Antxetadik, Nafarroa. Eta antxeterratiko entzule guztioi, zer modu uzadute ostirala da, horrek esan nahi du, ordu gutxi falta direla, azte burua giri bueno, ordu batak joberri dituzte eta aurreko ikasturtean bezala, ba, antxeterratean, ordu batetan, ostiraletan, antxetatik Nafarroara egingo dugu jauzi. oren ostiene menago egunero e, batetik 11 herrietan, oste izango ostegunetan eta ordu batetan kiroletik saioarekin. Bueno, eh ostialetan ere bai, eh ordu batetan, Antxeratik Nafarroara saio honetan Xabier Martinez naurtue eta datorren orduan egargi igardu dugu. zue Antxetatik Nafarroako saio honetan, Nafarrako aktualitatea lantzen dugu, kirola, albistea, kultura, denetarik jorratzen dugu sainetan eta auezpenak eginak aurkoan zein gai jorratuko ditugun azduko dizkizuet. Mila berrehun eta berrogei urtte geroago iruñaren sunttxiketa eta horreagako gutuaak gogora haszi zituzten pasa astean. Memoriaren institutuak mila bederatzireun eta hogeita emesortzian ezkabatiki esegindako Emiliano Miguel Portugalen gorpuzkiak identifikatu ditu. Iruñeko alde zarreko, hauzo mugimenduaren memoria berreskuratzeko liburu bat kaleratu dute. Raiderren legea beharrezkoa ez dela eta zirrikituak eskaintzen duen ez patrona da dela salatu du lab sindikatuak. Nafarroko gobernuak eguneratu ditu zarretxetako prebentzio eta antolakuntzan eurriak bilusak herrialdean duen transmisioa altua dela eta... Arrocha Peako Gazteetxea desalojatzeko data jarri du Epaitegi batek, irailaren 2 izango da. <totipen> da faian, HTE-ren lanetan, Burdinoroko aztarna arkeologikoak aurkitu dituzte. <totipen> Eta gai horien ostean kultura eta kirol albisteak ere izango ditugu izpide gaurkoan, ba, ba, gaurko gure antzeratik Nafarroara saioan. Hori guztia guztia kontutan izanik eman emandi seiogun hasiera, emango diogu gaurko saioari. Ipatutako lehen gaia izango dugu Gaurkoan lehenengo izpide Mila berreun eta berrogei urte Geroago iruña, iruñaren Suntxiketa eta horreagako gudua Gora ratzizituzten pasadearen Oztiralean ostirale, eh, Higandera bitarte. Horreaga fundazioak eta etxabarrengoa elkarteak hainbat italdian antolatu zituzten Zazpireun eta irurogita mesortzigarren urteko horreagako gudua omentzeko. Oso ezaguna da, Zazpireun iruro, eta irurogita mesortzigarren urtean Baskoiek, Karlo Magnoren, gudarosteko, Atza kontra egindako erasualdia. Erroldan buru, ibain eta zeharkatzen ari zirela oarkabean harrapatu zituzten, erroldan bera ere. Ilten, ez da hain jakina ordea, horren aurretik Iruinean zer gertatu zen. Erroldan burutzuen armadak iria era bat suntzitu zuen, ain zuzen ere bi gertakari historiko horiek ba gogorarazi zituzten e, ostira, pasaden ostiraletik igandera. <gülüyor> Larun batean, ekitaldi politikoa, zuten redinin inguruan iruñeko suntxik eta gogoratzeko, eguerdian izan zen eta dantzariek eta bertxolariek parte hartu zuten, hori garri simboliko bat jarri zuten bertan, bi urte dara magu, iruñeko udalari gertakari ura gogoratzeko bat, plaka bat eskatzen, zoritxarre zaantzirik eta ezkutaturik baitago gertakari ura. Erantzuna ordea, isiltasun ofiziala izan da zalu zuen, Goldoa Matriainek horreaga Fundazioko lehendakariak Iuntzean, herri antzerkia egin zuten baina ezen Iruinan izan eh, urtero horreagan egin oi dute eneko aritzaren igotzea baina aurten luzei den e egin zuten eta hemendik orrera herriz aldatuko dute urtetik urte Abustaren amabostean izan zen horreagako gudua eta beraz egun hori izan zen ekitaldei guztien erdigune, guerdian ekitaldia egin zuten horreagan eta ondotik... Iñe dará igo ziren ekitaldiarekin jarraitzeko Lora eskaintza egin zuten. Han eta Xavier Irujo historiadoriak irakurri zuen egun hori gogoratzeko prestatutako pregoia. Ibainetan urteroko aldarrikapenak egin zituzten. Alde batetik baskoien aldeko oroitarria jartzea askatu zuten eta duela 100 urte den Nafarroako korreagako, Orreagako gudua gogoratzeko eraiki zuen arkuak konpontzea. Hango jendeak irabazi zuen bataia hori euskaldunei homenaldia egin beharko litzaieke aldarrikatu zuen. Karle galartzak etxaberrengoa elkarteko lehendakariak bestetik, Errolanen omenezko harria eraisteko exigitu zuten. Errolanen harria botatzeko eskatzen dugu beste behin ere azki da inbaitzitzailearen aldeko monumenturik ez genuke, izan beharko salatu du amatri einek. biziko egitasmoa, baina ostiralean izan zen, Iruñaren zuntxiketaren buruzko dokumental txiki bat proiektatu zuten, eta ondotik engaizka arangurenek eta Xavier Iruhok sola, saldia, sola saldi interesgarria gidatu zuten, arangurenek zuzendu dokumentala, eta azaldu zuenez. ez, Iruñeko kaleetan galdezka aritu dira, jendeak noski normalean ez dakizer gertatu den, e, ba, Iruñean duela mila berron eta berrogei urte, horregako gudua ordea bai, baina iruñekoa ez da ain ezaguna. Horrela, dokumentala ematea zainera, irujok berriki ekin argitaletxarekin argitaratu duen liburuari buruz ere, mintzatu ziren, zazpireun eta irurogeita emesortzi, la batalla de Rozabalen zu konteksto historiko haren lanaren balioa azpimarratu zuen arangurenek. Historia zari garela, bueno, ba, bide beretik jarraituko dugu. Memoriaren institutuak mila bederitzideun eta hogeita mesortzean ezkabatik iesegindako Emiliano Miguel Portugalen gorpuzkiak identifikatu baitu duen asko bizilaguna, larrasainoan hil zuten Frantziara, Iesi, Zioala. DNA Bankuak Memoriaren Afarrako institutuaren bidez, herritarrekiko harremanen departamentuarekin lotuta baiestatu du Emiliano Miguel Portugal, 2000 emesortziko guztaian. La raza, ¿no? Ovitica, te la presentes. Laupert Xone, Taco Batzela. Ya, Leoncio de la Fuente Ramos, identificato tu ten. Tokio, Retanbertan. Emiliano Miguel, Leoncio de la Fuente, Tabeste, Bi, Eslario, ahora indica identificato. Gabel, la raza, ¿no? ¿Qué inguruan atxilotu zituzten eta igerriaren inguruan hil eta lurperatu zituzten. Paulina Linzoainen testigantzari esker gertakarien lekuko izan zen, eskaito bat aurkitu eta obitik atera alizan zuten 2000 eta emesortzian. Honekin, dagoneko ogitamar dira afarroko denea bankuaren gorpuzkiak, baina oraindik identifikatu gabe daude gaur egun Berreuna eta iruro gita espediente daude irekita, baina familia asko daude harremanetan jartzeko eta gorpuztiak aurkitzeko. Horregatik guztiagatik Nafarroko Memoriaren Institutuak elkarlalnerako deia du, bai bi posibleak aurkitzeko, bai ieslarien zenideak aurkitzeko. Horien lagin, genetikoei, identifikazio berriak egin ahal izateko. Identifikazio horiek lortzeko beharrezkoa da ikerketa prozesu luze bat egitea eta testigantzak bilatzea. Kasuanetan, harreman herritarrek eske, eskerrak eman nahi diziote, duina zen memoria historikoa berrezkuratzeko elkartari, Emiliano Miguel Portugalen zenideekin, harremanetan jartzegatik eta identifikatzeko aukera eman duten DNA laginak hartzeagatik. Ala ber, eta bezalako ikertzaileen, txinparta fuerte de San Cristóbal bezalako elkarteen arantzadi zientzia elkartearen eta nasertik, enpresa publikoaren laborateki genetikoaren lana eta konpromisoa ere eskertu ditu. <totik> Ezkabako iesaldiarekin bukatzeagatik, Emiliano Miguel Portugal, mila bederatzi reuen eta amaseiko urriaren amabostean jaio zen, Santi Bainez de Esgeban Burgo zen, hogeita bat urte zituen eskabamendiko San Kristobal gotorleku zigor iesan hil zutenean, Eraildako laurogeitaboz gaztela eta leongo presotako bat izan zen guztiak mila bederat zirune eta hogeitamezortiko mailatzaren hogeitabian ihealdian parte hartu zuten, Zazpireun eta, lauro gitan mabos, taldekoak. Beraz, esan dezakegu iesaldi jendetxua izan zela. Igande harratxalde hartan, presoek zigorrarloko kontrola hartu zuten, eta horietako askok, Frantziaran zile segiteari ekin zioten, baina egintari frankistak jakinaren gainean jarri zituzten, eta laster antolatu zuten jazarpenaz, arrazkia eragin zuena. Soiik iruk edo lauk, hipotesi batzuen arabera, lortu zuten Frantziara iristea gainerakoak, gainera Ba, zituzten, asko berriz ere panelera eraman zituzten, eta berreundasei atxilotu ondoren hil zituzten. Raderen legea beharrezkoa ez dela eta zirrikituak eskaintzen duenez. Patrona lapozik atera dela salatu du Lab sindikatuak. Riders legea indarrean da, baina globo bezalako enpresek zirrikituak aurkitu dituzte langileen eskubideak zapaltzen jarraitzeko. Lab sindikatuak salatu duenez, Gutxienez Nafarroan Globerekin lanean ari diren langilei ezaile eskaini soldatapean lan egitea. Sollik autonomo bezala jarraitzea eskaini zaile. Baldintza berriak e, onartu ez dituzten gainontzeko langile guztiak langabezian daudela salatu dute ere bai. Clement Celestino, Riderrak, ba, egoera honen berri eman digu. Artu izan beharko zen lehenengo guna ya ofiziarki azaleteatuak. Baina, eh, enpresak, globo enpresa ez dugun eskontraturik, ez da duz ere eh, eskaini, ez da, langut gutegiak, edo eh, egintzuten moda, modaketa batzuk aplikazioan, ba, baina hori, autonoma bezala jarraitzeko. Orduan nahi duena, autonoma bezala, en, eh, baldintza berri batzuekin eh, lan egitea, piztu, piztean, aplikazioa pistean, pues agertzen zen eh, aceptar las nuevas condiciones no sé qué tal y cual oso eh, baldintza berri oso kaskarrak eta oso txarrak ordun eh, batzuk eh, men, sindikatuko batzuk eta gile batzuk ez, genuen, onar, ez genituen onartu eh baldintza berri hokie eta ordun aplikazioak eh, ez dizuten uzten eh lan egiten, o sea, lan egiten beti bezala. Claro, dengo zakagunetan egiteko beharra, baino lan egiteko pues hori onartu behar ditutzu baldintzak. Bat batzuk eta baki nuen, ezen hartzea, baldintza hoiek, orduan, ja, atzotik, ezin dan egin, beste batzuk onartu zituzten eta momentu dan egiten ari dira, eta gero, pos, ikusiko dira, hori, e, e, ikusiko da empaiketetan, edo, zer den. Baina, onartu baldintza berriak onartu ez ditugunok, kalean gaudea aseratik ez genuen adoz e, lehi raider horrekin, zen, e, zen behar lehi raider, ba, ba, badago langileen estatutua duela berrogeita piko urtetik, eta hori, bi jente dago, eta e, baik guztietan, eman dako e, sententzia, eta hori, pues, e, da, argumento nagusia, ba, pos hori, langileen estatutuaren lehenengo artikuloa, hori, agertzen da, norden, langile azalariatua, eta aitza paiek eta argi, oso jaki daukate gu eta e, asalariatuak izan berarela baina claro e, negoziazio horretan egon hoietan ziren patronala COE eh gobernua espainako gobernua eta bi sindikatu hoe eta komisiones eta egon ziren hiru ibete hor negoziatzen eta azkenean lortu zuten patronala kontent ateratzen negozia negoziak eta hoietatik eta horiz hasiera titia seinale charra langileantzaz e patronala konteng atera bada seinale charra langileantzaz zirrikitu batzuk horrela erekita gutzi e, zuten ba ari bez hori azpi azpi kontratazioak egiteko eta orain zirrikito hiek progestu ditu gasunetan globok esan esaten bai asalariatuak eingo eingo dutela baino gehi edo hola eta gainerako 180 hori aplikazioa modlaketa batzuk egingo dituzte ba autonomoak bezala jarraitzeko ordun osea hasieratik ja ja dute poso pues legea legez paso egitea Pues en medio Correa Borroka Borroka eta Borroka Sindikala eta hori, ba ya momentu ez ya eskuartean, La sindikatu da laguntzarekin, ba, hori, ba urrengo zalaketak jartzea, hori eh galeratze e, hauen eh zalaketa. Ordunatzo pues estatu maila, ja, ya batzuk pues hori, plantzeatzen gari gara, pues hori, pues igual greba egiteko pues pues e, aukera edo bai. itu zu eh lab sindikatuaren ordezkariaren eh, bueno, itzak, eh eh greba egiteko ere ba, ba ukera ikusten ikusten dute tira iruñeko aldezarreko auzo mugimenduaren memoria berreskuratzeko liburu bat eh, kaleratu dute iruñeko aldezarrean noski azetekimena autzoekimenak crowdfunding kanpaina bat abiarazi du iruñeko aldezarreko auzo mugimenduaren historia kontatzen duen liburu bat finantziatzeko duela bi urte aldezarreko Autozu mugimenduaren historia lantzeko memoria talde bat sortu zen Azeta ekimenaren barruan. barruan,auzolanean, historiaz historia idatziz. Denbora horretan helburuak zehazten, arxiboko materiala aurkitzen eta proiektuak e, diseinatzen ibili da. Bere lehen jarduera publikoetako bat uda honetan plazara gure Gune komunitarioan egindako erakusketa izan zen, hauzo mugimenduaren mugarri garrantzitsuenak grafikoki islatzeko eta testigantza eta dokumentu berriak jasotzeko balio izan zuena. Liburu honen argitalpenak lan guztia izlatu nahi du, eta auzoaren oroimena lan jarraitzeko abiapuntua izan nahi du. Liburuaren edukiak aldezarreko hauzo elkartaren historia eta gara ezberdinetan praktikara eraman dituzten dinamikak biltzea da horien e, artean, Inguruan dagoen elkarte, sarerik gabe, ulertzen ez diren ekimen, esperintzia eta borroka asko. Ekarpen kanpaina hau gaur hasi da eta 11.000 euro lortzeko helburua du. Ekarpenen truke, hainbat ordain txarik e, eman, e, emango dira. Horien artean liburua bera. Bestetik, kanpainarako ekarpen ekonomikoa egiten duten pertsona guztiek, BFZ-aren ba, aitorpenean, euneko hogeita bosteko zerga desgrabazioa jaso ahal izango duten. eguneratu egin ditu zarretzetako prebentzio eta antolakuntza neurriak birusak herrialdean duen transmisioa altua dela eta egoitzetako antolakuntzarekin gunen kudeaketarekin birusaren transmisioarekin eta zertaketerekin zerikusia dute neurriok besteak beste naforrako gobernuko eskubide sozialetako departamentuak eta osasun departamentuak atzo erabaki zuten egoitzetan sartzen diren egoiliar berriei PCR bat egitea alaber test diagnostiko bat egingo zaio egoitzatik kanpo 72 ordu baino gehiago izan den egoiliar orori zaharretzetako langilei dagokienez langile kiene, berriei ere egingo zaizkie test diagnostikoak lanean hasi baino lehenago bai eta 15 egun baino gehiago lanetik kanpo egon direnei ere Kasu horietan, dauden langile guztiei egingozaile proba diagnostikoa txertatuta egon ala ez. Gobernuak esan du, ez duela asmorik osasun langileak txertatzera behartzeko eta irizpide bera erabiliko du, zarretxeetan ere hala ere, langileen txertaketa bultzatuko du gobernuak eta lehentasuna emango godie, COVID-e meretziaren aurkako ba, ba txertoa jasotzea eskatzen duten behar ginei. <totipasen>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 Arrotxapeako gaztetxea desalo data jarri du epaitegi batek, iraiaren bian izango da. Arrotxapeako gaztetxeak bere esare sozialetan iragarri duenez, iraiaren bian gune autogestionatua ustuko, ustuko dute. Ala dio epaitegi batek, kaleratu duen epaiak. Gaztetxetik lokala defendatzeko deia zabaldu dute. Gaztetxeak antolatzeko eta sistemari aurre egiteko beharrezkoak direla ulertzen dugu. Hori guztiagatik eta horrelako proiektuetan siniste den dugunaz, Hau defendatzeko deia luzatzen dugu dio Arrotxapeako gaztetxeak kaleratu duen oar laburrak. Epaitegi batek gaztetxearen aurka kaleratu duen epaiak lokala irailaren bian uskuko dela dio. Horri aurre egiteko datotzen egun eta azteetan, zabalduko diren deialdietan parte hartzeko animatzen dute gaztetxekoek. Arrotxapeako gaztetxeak gertutik ezagutzeko, ba, gaztetxeko bikiderekin nintzateko aukera izan genuen, entzun dizagun beraz. komunitario bat da, auztotik eta uzalentzat eraikia. E, Beti da nik errotxapako gazteriak iztandu espazio baten beharra eta hau, bi e, mila maseian lortu genuen eta hortik aurrera da, erreferentzia e, bihurtu da auztuan e, kolektibo asko parte hartu dute hemen eta e, alternatik eta ekin desberdinak berdinak aurre da magastean ba, ditu proiektu ezberdin asko eta orduan e, bakoitzak bere motivazioen arabera proiektu batean alabestean eh lan egiten du eta guztiak batera elkartzen gara eh osteguneroa asamplan eta horretake ditugu eh gaztetxean e, erabakiak eta eta nola antolatzen garen ere hor Era hitzunean, zikabeltare lurania, boliazak ditu, komo, bi amo banu une eta dira. Begur da eta apunte kurtxo eta ikasketa ezberdinen apunteak gaste izan edo onorrek arteko eta un gure ikasketak, es Nero ere bai pa ba, rokodromoa, bueno, egunero dago edonor erabiltzeko, baina bai aste azkenetan bostetatik 7 piterdi taraste azkenero irekitzen da. Hor da bai edonor pasatzea etortea eskalatzera, eta da eskalatzen jakin bezaz ikasteko tekoa proposada da. Da sortzen da polita hor rokodroman. Eta ere hasi gara, elkar auzoko beste kolektiboekin hau e, zoko baratzen, baratza pedani. Eta kurtsoa pixka bat, kurtsoa esira, hortik joan eta kurtsoa aurreraian joan alaba, ekin eta aterako ditu aurrera. Ida, <tusurra> zirak Zepartetik bai oso indartu ikusten dugula, jendea monti dago, proiektuarekin aurrera jarraituko dugu, hori ikasturte berriari jarri ditziogu helburu nahiko potenteak, eta aurrera dingo dugula. Bai da sartu ninenetik irurtera arantzabuta, irurtegon gara zirabiran instituzioekin, e, boterioz judizialarekin eta azkenean pues, aurrera dingo dugu eta orte nene dozer gautari aurre gingo diogu eta bai daukagula, atzartu minenean asinten protesu judizialaren nik irekia e, ari gara eta dozein momentutan hor mugimenduak egon daitezke baina bueno, momentuz ezakiko ezer eta gure parten dugu aurrera dingo dugu. Proiektu hau bu, guzti hona da, hau da dulu proyektu buruan baldimo ono bueno, jeistea ez et, proposatzea eta gozioan aurrean eramango dugula asambleak irekiak diraudian ostegunetan eta igandetan sei terditan elkartzen gara eta e, jendarigon bida agitea eta ona denon aurrean aurrera eramango dugula Arrochapeako gaztetxeko bikideren testigantza horiek entzun ostean, berriekin jarraituko dugu Tafaian, HTren lanetan burdinaroko aztarna arkeologikoak akurtu baitituzten. Dagoeneko katalogatuta zegoen iribildu erromatarraren ekialdean aurkitu dituzte aztarnak. Nafarroako gobernuak 5000 metroko eremua esituko du Espaloia saiesteko. Adift Tafaia inguruko gariposa eremuan Egiten ari dira abiadura handiko trenaren lanetan, bigarren burdinaroko azarnak atera dituzte argitara. Nafarroko gobernuak jakinarazi duenez, Bianako printzea kultur zuzendari zanagusiak inguru horretan hainbat lan egiteko asmoa agertu du dagoneko. Arkitutako elementuak naparroko arkeologia inventarioan, mu, inventarioan mugatutako eremu baten ekialdean aldean daude. Inventario horren arabera eremu horretan erromatar iribildu bat dago eta gune zehaztori bigarren burdinarokoa izan daiteke. Laster perimetroa esituko dute, bos mila metroko karratuko eremua eta lekuan adirazitakoa da pasatzea debekatuta dagoela eta azterna arkeologikoak daudela. Espoliazioa edo inolako kalte kontrolagaitak y este concepto. lagi suezeren inguruan hitz egin bardu da 20 minutetan. Alaxe da kirolaren inguruan aritu bergarada, noski Espainiako futbol liga. Hazi berria da, Osasuna burubelarri dabil horretan, baina badaude noski Osasuna Zarago albiste batzuk aipatzeke. Hala ere, txoreko taldearekin hasiko nahi. Astelenean jokatuko du osasunak ligako bigarren jardunaldia, bigarren astez jarraian, sadar futbol zelaian jokatuko du kasuenetan gaueko amarretan, eta bigoko zelta izango du aurkari basa den jardunaldian, gorri txoek puntu bat batu zuten, nigo berria den Espaino taldearen aurka, eta zeltak etxean bat eta bi galdu zuen egungo txapelduna den Atletico Madrilen aurka. Gainera, neurketa hartan, bigoko zeltaren kapitaina den Hugo Maio txartelgorriarekin kaleratu eta beraz, ezingo du sadarren zela iratu, Hori gutxi ez eta astelenean osasunak Manu Sanchez Madrildarraren lagapen berria ofizial egin zuen. Astean zehar, Jago Barrasaterekin lanean aritu, et, aritu da eta ziurrena da astelenerako deialdian sartzea. Manu Sánchez ba, pasaden denboraldian, bigain aritu zen, pasaden denboraldiko bigarren itzulian iritsi zen, neguko merkatuan eta oso neurketa onak jokatuta Jago Barrasaterean fijoetako bat bilakatu zen defentsako ezkerregalean. egobarrasate ipatu dugula ohikoa daia egobarrasate prentza horrekoetan bere berritxuko euskararekin e, euskaraz aritzen ikusi eta entzutea bueno ba osasuna estatutu berrietan lanean dabil ba badirudi estatutu berriko puntu bat filtratu dela eta ba, Euskararen tarrataerari ba, ba, lagungarri lagun gutxi egiten dion puntu bat dela izan ere. Bueno, ba, osasunako langilei, ordaintzen, Euskarako klaseak ordaintzen zizkioten, bueno, ba, e, e, estatutu berriei dagokienez, ba, ez dute beharrezkoa ikusten, Euskara ikasketa horiek eta beraz bueno, ba, ba, Euskararen tratamenduak kaltetu ikusten ikusi da. Osasunaren gizonezkoen taldearekin bukatzeko, FIFA osasunari arrazoia eman dio Alex Berngerren atletiken fitxaketagatik, Torrin hoi aurkeztu zionen ele egiteari. E, zen berrogeita bost Italiako klubak bat,a bost milioio euro ordaindu beharko dizio talde gorritsuari, Torinok eta osasunak bi eta hamazazpian adostu zuten akordioan bost milioi euro ordaindu zituen, talde italiarrak Alex Berenger jokalariaengatik, baina osasunak klausulo bat ezarri zuen. Torinok etorkizunean atletiki jokalaria salalduz gero, Miloi eta bosteun euro ordaintzera behartuta zegoela legia. Hala suertatu zen, Torino kezuden horrelako kantitaterik ordandu nahi, baina FIFAak, osasunak eginiko elegitearen alde agertu eta esan bezala berrogi eta bostegunetan, miloi eta erdi ordain duberko dizkio osasunari. Osasunarekin jarraituko dugu, baina orain emakumezkoen taldearen inguruen arituko gara. Aste azkenean, Eibarren ahorka lagunartekoa jokatu zuen Puente Larreinan, Kakun Mainzen taldearen laugarren lagunartekoa izan zen, eta bi eta huitz agaraitu zuen emakumezkoen ligako lehen mailan aritzen den taldeari. Golegileak Leire Fernandez bosgarren minutuan, eta Lorena Herrera, larogita bederatzi minutuan izan ziren testona, Kakun Mainzek susentzen duen taldearentzat. esku baloira aldatuko dugu elbetiea aitasunana, osasunaren emakumezkoen taldea bezala denboraldi aurrean murgilduta dago eta lehen astea eta lagun artekoa gaindituta, lan handiko bigarren asteari ekingo dio. Bi lagun arteko jokatuko ditu gaurko gaurtik aurrera. Agiako txapelketa internazionalean arituko da talde hirundarra eta lehenik eta behin aso txapeldun ordearen aurka neurtuko ditu indarrak. Bidasaren aurka jokatuko du finalerdia eta beste final erdian. Eduardo Gurbindoren jaden nantes Edota Balonmano Larrejoa Logroño arituko dira. Helvetia Naitasunak bidasoren aurka irabazi edo galduz gero, Logroño Edota Nantesen aurka jokatuko. Gogoratu beharra dugu, pasaden den asteburuan Lekunberrin jokatutako Lagun Artekoan 30 eta 27 garaitu zuela Helvetia Naitasunak Asobal Ligara igo berria den Torrelavega, baina Ander Torrigoreren bajari Antonio Bazan kapitainarena batu behar zaio. Kolpe bat jaso zuen zurrean badiru di. Austura duela eta lehen hilabetetarako baja izango da kapitaina. Eta kirolarekin bukatzeko Tokioko Joko Olimpikoak, eh, bukatu dira baina Joko Paralimpikoak, eh, dira laster hasiko direnak. Joko Olimpikoetan kirolarina farrandan aparte hartu bazuten, Joko Paralimpikoetan besteain beste harituko dira. Adi jarraian neuren izenak eta egiten duten kirolarien berri emango bai baidizkizuet. Eh? Izaskun hozuz Beatriz Zudaire, Estibaliz Armendariz, Eduardo Santas, Ivan Salguero eta... Mari Carmen Rubio izango dira Tokion, bost egun falta dira paralinpar e, joko akasteko, ehunda hirurogei herrialdetako lau mila laureon kirolarik hartuko dute parte, desgaitasun fisikoa intelektuala bizala edo garun paralisia dutenak Espainiako estatuko ordezkaritza tokiora joango da ehunda hamabost kirolarik ososoutako talde batekin, eh? horietatik ba, ehunda bost ezinduak eta hamar gidari edo pilotuak. Izaskun, osez, duela hogeita mazazpi urte irunean jaioa, osezek e laukoma bat izan zuen eta ondorioz, begi bateko ikusmenaren euneko lauro gita ma bosta galduzuen eta bestekoa berriz euneko lauro bosta. Tokio 2008 bere bigarren jokoak izango dira, 2000 T teamairuko mila bosteun metroetan brontzea lortu ondoren, aldi berean atletak, e, bueno, baka, barkatu, igerilariak beste bi diploma lortu zituen, lau bidea er, laure uneko erreleboan, laugarra amaitu ama zuen eta laureun metrokoan zortzigarren amaitu zuen. Mari Carmen Rubio bizita olimpikok Nafarroko arkularia abesten dute, seigarren postua lortu du Londreseko olimpiari jokoetan, Mari Carmen Rubio gezintasun fisikoa du hanketan eta bere, irugarren jokoetan parte hartuko du. Beatriz Zudeire, Nafarroko gazteak bizkarre zurreko artrofia du eta bere lehen jokoetan lehiatuko da. Espainiako emakumezkoen gurpil gaineko saskibaloi selekzioarekin sailkapena lortu ostean. Zudeire, selekzioko teknikariek aukeratu zuten, amasi jokalarien artean, azkenean joko hauek jokatuko zituen taldea osatzeko. Gertaera, historikoa da izan ere ez ezuten lehiaketa olimpikoan parte hartzerik lortu, Barcelona Barcelona gita ama bitik jokatua dizateko gombidatpena jaso zutenean. Ivan Salguero, 2008ko rrioko jokoetan eunmetroko berraza higeriketan, SB Amairu proban diploma olimpikoa lortu ostean, Salguero domina bat lortzeko lehiatuko da berriro ere Tokion. Gainera, ikusmen urritasuna duen, higerilari nafarronek zilarrezko iru domina eta brontzeko bi lortu zituen, 2008ko, Mexico hiriko munduko txapelketan. Estibaliz Armendariz ez sortzetiko akats baten ondorioz, bueno, ba, eskuineko hanka gabe jaiozen hala ere iruindarrak 15 urte daramatza arraunean, kirolari Nafarra ez da inoiz paralimpiar jokoetan izan eta horregatik estraniatuko du Tokioan 2020an. Gaur egun Armendarizki kirola eta Eh, bueno, ba I+G proiektuaren kudeatzaileek gisa egiten du lan lana. Beraz, Kirola eta lana uztartzea uztartzeko gaita estibalizarmendari za eta bukatzeko Eduardo Santas garuneko lesio bat izan zuen lau urterekin barizela baten ondorioz, orain Zaragozako kirolariana afarroan federatua bere bigarren jokoetan lehiatuko da pista gaineko txirrindularitzan 2016ko Rion Borrontezko domia lortu ondoren. Tokioko Joko Paralimpikoak abustaren hogita lautik iraiaren bosterea izango dira, eta ezin izango dute parte hartu pandemiarekin bizi duten egoera dela eta nazioarteko batzorde paralimpiarrak baiestatu duenez. Eta eh? erakundeak, bueno, e, erakundeak Tokio 2000 batzorde antolatzaiarekin, hiriburuko gobernu metropoliarrarekin eta Japoniako gobernuarekin bilera bat izan zuen, aukera honen inguruan ez da baina azkenean olimpiarioko gertatu zen bezala, ez da ikuslerik sartzen utziko. ZPEek, jakinara ziduenez, Tokio, Saitama, Txiba eta Shizuokoren prefekturek bala, realdi egoeraren beste deklarazio bat eskadute, infekzio egoera orokorra dela, eta beraz, neurri zorrotzagoak hartuko dira, leiaketak profektura horietan egin daitezen, ikuslerik ez izatea barne. Bueno, ba, hogei minutu txo. Bueno. zaizkigu gaurko saioa bukada din eta kulturaren tarteari irekiko diogu. E, Lizarrako ikastolak e, Nafarro Añezko kantua eta bideoklipa aurkeztu ditu. Lizarrek Astolak bere 50. urte urrena ospatu du asteburuan eta horrekin bateran Navarra Oinezko kantua eta videoklipa ere aurkeztu ditu. Lizarrek Astolak bizitako posta marka dak gogora ekarri ditu asteburuan, publiko guztiei zuzendutako ekintzas Josita Abustuaren 13an hasitzen ostialez urtemuga ekitaldiekin Losanos zinemetako areto nagusian. Ekitaldiari amaiera emateko nafarroa oinezkoa bestiaren eta bideokliparen erakustaldia egin zuten bideoa, ikasle hoiek egindute, urko peralek musikaren egin du, tradiziozko musikaren eta gaur egungokoaren ba, erritmoak bateratuz, bat Inigo Urri Zelkik bideokliparen produkzioa burutu du eta Iñaki Elkanok, bueno, lan zinematro, zinematro, Cinematografikoaz ez dut, ba, arduratu da. Halaber herriko musikari profesionalek parte hartu dute, tokiko arte komunitateari laguntzeko asmo zera berean, bideoak Lizarraldeko hainbat paisaietan filmatu dute. Aputuak Amalaoa aurri ikuskizun bat eskaini zuten Lizarre Kastolan Kiki Coco eta Mokoren bizi bizi zirkua saio parte hartzailea eta Losianos kulturguneko lorategian, ze 8 eta 10etan Lizarrako Paulantropia e, kantautorearen eta gatiburen kontzertuak eguraldiak hasiratik lagundu zuen modu honetan pandemia dela eta ezarritako edukiaren baitan eserleku guztiak bete ziren eta Ger, e, Gerturatutakoek ederki pasatzeko aukera izan zuten arduradunek azaldu dutenez Aste buru honen ondoren lizarran urriaren amasei eta amazazpian egingo duten afarroaino ez festa Eta horren horrela itxiko dute, ba, ospakizunen zikloa Eskola mila bederatzireun eta irurogita marrekoa markadan lau oinean ibiltzen hasi zen Baina urte zurte ibiltzen ikasi zuen eta gaur berikasle hoien antzera egan egiteko prest da Bere hurrengo xedea aurre eskola proiektu zirudienari jarraitasuna ematea ahalbidetuko duena, baina aurren behar eta eskarei egokitutako lanabes eta baldintzariko hoberenak eskaintzen jarraituko duen eta gaur egun etengabe berritzen den errealitatea dena adieratzi dute. Jarraian, Nafarroa hainezeko kantua, entzuteko aukera izango duzuek. Sustrai sakonak ditu gure ikastolak. Lau haizetara zabaltzen dira bere adar luzeak. Dennon babesa eta laguntzari eskerronez, gogoz eta ilusio zeineez egun guztion honetxea dugu zinez lizarra ikastola. Oinez iritsi gara aurrerantzea nege nuke egan. Eta uska tale gustie dutela batarar por gachar tu desta guna solan indarra te ganon ezarida este ya osean eh? urtengo oinezeko kantua estreinatu du Nafar eh, bueno Lizarrako ikastola. <gülsor> Kulturazari garela aste kultura kronika entzungo dugu jarraian. Gaurleire Bilbao idazlearen etxeko urak poema liburuaz interesatuko gara eta idazlerekin mintzatu baita Maia Muruaga. Etxeko urak Leire Bilbao idazlaren poema liburua izango dugu izbide gaur Rosusa argitaletxeak, lazaraturiko lan berrienen artean Leire Bilbauren liburu hau baitugu eta berekin itzegin nahi izan dugu, eta dugu handugu, kaixo, Arratxaldeon? Arratxaldeon, zuri ere. Zer moduz, onge? Ongi, batean zuen konpainian. Eh, esan dugu, etxeko urak izeneko poema liburua argitaratu duzula susa argitaletxearekin, ez da lehena. Eta esango dugu, ba, etxeko urak eh, amatasunetik idatzitako poemak direla, eh, biltzen dituzula liburu hontan. Hori da, hain zuzen ere, ba, bueno, eh, idatzi nahi nuen, eh, bizin nuen eh, horretaz. Beraz, e... Eh, Leku bat aukeratu nuen, momentu honetan e, duela orte batzuk ama izan nintzen, eta, eta orduan ba, nire begirada, nire izkera, nire munduai ikuskera aldatu zen, eta amatasunetik ideaztea erabaki nuen. Mm -hmm. Etxea eta ura, e, esan gure atxok diren bi zekarri dituzulen lerrora, e, etxeko urak izenburuak badu garrantzi? Bai, eh, ondarruko ezaera bada, esaten duena eh, pertsona batek etxetik eh, edan duela. Alegia, alegia ba, etxea etxe bateko, etxean eh, ikusitakoa egiten duela eta eh, etxe batetik eh, jasoa daramala. Aparte, gero, bueno, gura beti izan da eh, bizitzaren eh, simbologia, ez da? Eta orduan, ba, dertobatean zetorkidan eh, banire herriko esamolde hori. E, esan duzu ba, ama izan eta hortik zure esperientzia paperera ekarrena izan duzula, e, poemak idatzi dituzu, em, nola izan da ba, liburuaren prozesua? E, poemak banan-banan sortu eta gero liburu bat sortzaren ideia etorri zaizu, edo, edo nola izan da? Bueno, eh... Egia esan, e, lehenago izan behar zuen. Azpaldin <risa> euken gogoan e, liburu hau idaztea. Baina, ba, bueno, e, denodak egon bezala, gure zoizaten garenean, ba, denboraia ja ez da norberarena ez da, eta joan egiten da. Mm. Orduan, ba, parte horretatik, ba, denbora gehiago ere eduki dut e, liburu hau e, goxatzeko, mamitzeko, eta zelan egin hausnartzeko. Eta etxeko uren e, lehen galdetu idazun e, ez da molde horren e, harira, Ba, egitura bat ematea e, pentsatu nuen, e, horrela e, liburua, ba, biskat, e, urparraztaba bat bezala ba, edan eta irakurri al izateko ba, asieratik e, amaierar arte, ez da jarioan bezala. Orduan, e, etxeko urak ezamoldeari tiraka eta e, urarek dakarren bizitzaren zimbologio horretatik, lehlengo atala, ba, nola ez, e, reditzeaz e, idatzen nuen, urak botatzeaz alegia. Orduan, urak botatzen dira eta ama bat e, jaiotzen da. Eh? Umea ez ezik ama bat. Gero datorre listua bigar natala non ba ama horrek ba beste e hizkuntza bat azten den hitz egiten eta ez seazki hagoan e, baita ere azalaren azpian Eta gero, ba, biskatz begira da, norbere sentimetro kubikoetatik arantzago zabaltzeko gaidenean ikusten du, ba, beste hainbat e, ama daudela, ez antzeko egoeratan eta horregatik dator irugarren atala marea deritzona. Eta askena, ba, nola, ez e, zaintzak, dakarren e, kontu domestikoen inguruan, beraz, arraska titula eman diogu, ba, etxeko lanez eta arraskan bera, ba, zer garbitu beti dago etxe batean. Zergatik poemen bidez? Ba, elara zina izan duzu? Ba e, egia da, bueno ba, nire esperientziatik abiatuta e, idatzi dudala, zuklen aurreko, an, aurreko galderan esan bezala baina baita ere e, egia da, e, ni bat fikzionatu behar nuela, hau da, pertsonaia bat ahots bat eraiki behar nuela eta e, hauts hori e, aliketa unibertsalena izan, ez? Beste amen, aholtzak batzea. Eta zergatik poesia, ba poesiak e, ematen duelako nik uste, alako gai baten inguruan, ba, ba, ba bakoitzak bere erara, e, gul hartzea planteatzen dena. Liburu honetan, ez da, amatasunaren gaineko dekalogorik aurkituko inork espentza egin Erantzunak, aurkituko dituena, baizik eta galderak planteatzea zen. Ez da? Eta nik uste, e, poesia kortarako balio duela. Eta norbero buruari e, barruan dauzta agune galderak harakatzeko eta amu horiek, e? amu formako galdera horiek dira egin eta bakoitzak bere barneko huretan biskati egin zezan. Eta barneko huretan murgilduz, asiratik bukaerara ordena hortan irakurtzea gomendatzen duzu? Eh, bueno, kronologia edo urrenkera bat, eh, jario izan nahi zuen asmo bat, eta alan da be, ba bueno, basaitatzen gara, ba eh, poema bakoitzak bere entitatea edukitzea, hauda poema bakoitza bere kabuz irakurtzea, baina basiratiki bukaerara ba bueno, eh, bat hartzen du liburuak. hasango goetzeko urak izeneko poema liburua, sus argitaletxarekin dagoeneko eskuragarri dugula eta eh, esango dugu, ezta, pozak eta minak aurkituko direla ama izatearen pisua, eh, orotariko eh, emozioak ere. Bai, eh, bueno, eh, nik sentitzen dute eh, badago poema bat liburuan no? oso motxa esaten duena eh moztu zilborrestea taupada egiteari gusten dionean. Moztu horria taupada egiten ez badu. Eta bueno, baseratu gara ba taupadaka ari den e, ba, ba, poema liburu bat idazten. Kuriosidadez, nori begira jarri zara liburu hau idazterakoan? Ba, nik uste dut eh oro begira. Ni izen mari, izan nahi ez nuen mari, nire ama, nire amama, ama, nire, nire izeko eta eta eta eta, eta gurasoei Basongi, ba, ba guzi honekin geratzen gara, leire eskerrik asko, eh, gurean negotiagatik eta laizter arte izan dizut. Zeuri nahizun arte. Majamurua galankidea tira, E.M. musikades e, jaialdiaren barruan Lier euskal taldeak, asteazkenean konzertua eskaini zuen zentralaretoko terrazan hemen musika da, sei konzertuko osatutako jaialdia da, eta bertan parte hartzen duten taldeak emakumez osatuta edo gidatutakoak dira. Lier, Euskal Talde bere iugarren LP aurkeztu, aurkeztu du jaialdian, hemen erentzugeak daude hitzen buruarekin, hamalaua bestiz osatutako transmedia proiektua da, eta musika ilustrazioan narrazioa eta ikusentzunezko materiala batzen ditu. Pieza horien guztien baturak emakumearen maitasuna, indarkeria eta barkadadea egain nagusi dituen fikziozko historio bat kontatzen digu. Bimie eta hamabostean hasi proiektua, Li proiektual lider Herando taldeko abeslari eta gitarristak bakarkako maketa batatera zuen arrazoi gutxi denbora asko izenekoa proiektuak ilabete gutxi behar izan zituen banda bihurtzeko eta gaur egun inigo etxarri nox kanatke eta Ander berzosa dira laukotea osatzen dutenak Bimie eta haase seiian lehen LP argitaraatu zuten hautz eta bimie eta hemenorttzan tenpluak erre, taldeak estoner kutsuko rock astuunagorako bideari ekin zionatan. Aleakia eun kontzertu eskaini zituen bere bigarren diskoa aurkeztuz Euskal Herrian, estatu Espainiarean eta Europako hainbat herrietan. Esan bezala, bueno, duela egun batzuk Iruñako zentralaretoan MM e, MM -E jaialdiaren barruan kontzertu eskaini zuen eta guk, bueno, ba, e, nor da piztia kantuarekin Ba, saioa agurtuko dugu eta, bueno, ja e, da, esango dizuet ondo igarode hasizuela asteburua eta ondo izan. Vasan, eskutatu dire. No, Du off